Bismillahirrahmanirrahim Wa muhammadun illa rasul Adkhalat minum Qabalihi Rasul, afaimat aku ti lah, qabtum ala qabikum, Oma Wasana jazil Shakirin, saudara Allahul Azzim. Bismillah, derahmatullahi, Amin, ya peki basa ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim adada khalqihi wa ridha namsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatiki. Ashhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وعلى اله وصحبه ومن تبعك اي تبعقم ميسان ان لله يوم الدين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي اياك نعبد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semua kita sudah diponis mati oleh Allah. Bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kulu nafsin za'iqatul ma'u. Kulu nafsin za'iqatul ma'u. Kulu nafsin za'iqatul ma'u. Itu harus terus diingat-ingat. Bahwa semua yang berjiwa... Bukan langsung mati, tapi za'iqah. Merasakan dulu sakaratul maut. Itu alam sakaratul maut yang akan kita lewati. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Allahumma hawin alayna fi sakaratul maut. Hamba Allah yang beriman, yang tahu persis. Bahawa kematian terus mendekat dengan dirinya maka ia terus bersiap-siap dengan diantaranya terus berdoa, terutama setiap selesai solat fardhu itu doa keselamatan. Jawab doa yang sangat mustajab doa selesai solat fardhu. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayudua in asma. Kapan doa itu sangat didengar ya Rasulullah? Artinya Allah dengar semua doa. Kapan dimanapun hamba itu berdoa didengar oleh Allah. Tapi ada doa yang lebih didengar oleh Allah. Ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah. Rahasianya diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jawabilail wa kuladuburi waktisan. Berdoalah. Di tengah malam, ayat di penghujung malam. Wakulah duburiwati salat dan setiap selesai salat ardhu. Allah Akbar. wa Karena itu peristiwa penting terjadi tengah malam. Lailatul Qodar, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Salat penting yang akan diangkat penegaknya pada makam yang terpuji. Salat apa namanya? Tahajud tengah malam. Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60 Tengah malam ayat Berdoalah kalian kepada aku Pasti doa kalian bu hijabah Itu turunnya tengah malam Kan itu doa kalau sudah dipanjatkan tengah malam La hijab. Tidak ada hijab Pasti Allah hijabah Sampai Allah bertanya dalam hadis Qudsi. إِذَا قَامَ عَبْدِي نِزْبَ اللَّيْنِ Bila hambaku bangun di tengah malam Pakabbaroni Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar فَإِنَّهُ دَعَانِ Sungguh ia memanggilku Pak Anzaltu Ilarardi Ini bahasa indah sekali Seakan Allah turun ke muka bumi Menghampiri hambanya Abdi Hambaku Abdi Kekasihku Abdi pilihanku, mata telubuh ini, yang pertama Allah tanya, minta apa kamu? subhanallah minta apa kamu? minta nikah? Allahuakbar cari pasangan hidup itu jangan macam-macam ustadz cari jodoh abang cari jodoh, gak susah-susah dan syaratnya juga gak macam-macam ayah Waktu nanda cari jodoh, asal solehah tapi cantik nggak apa-apa. Iya ya ayo, bener, bener ayah, bener. Asal solehah tapi cantik, ikhlas, ikhlas, kaya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh semua. Amin ya allah. Amin. Karena doa di majelis dikir juga mustajab. Kenapa doa majlis zikir mustajab? Karena tidaklah satu kaum duduk zikir bersama. Aiy hey, majlis ilmu, di sini juga ada ilmunya. Jadi majlis ilmu dan majlis zikir. Wa innal malai kata, la ta doa aja Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan senang sekali atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah yang saleh di majlis ilmu, di majlis zikir itu. Ilmu yang buat dia berzikir kepada Allah, ilmu yang buat dia cinta Allah, ilmu buat dia takut kepada Allah, ilmu yang membuat dia bahagia hidup dalam taat, ah. ilmu yang buat dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sebaik-baik majlis-majlis yang buat dia mudah menangis karena Allah Jalalah. -jala. Allah Huwadbarul Lailah Ilham. Tengah malam Allah sampai bertanya, Adakah di antara hambaku yang meminta kepada dan itu kalau ingin diijabah bangunlah salat malam. Kumu bilil wana suniyyah, bangunlah salat malam saat manusia lelap lelapnya tidur. Itulah waktu yang paling utama takajud itu waktu yang utama berdoa. Ya kira-kiralah. Jam dua, setengah tiga, jam tiga itu lelap-lelapnya tidur. Nah, itulah waktu yang utama bermunajat kepada Allah. Kemudian yang kedua, Setiap selesai sholat, Allahu Akbar, Itu sangat mustajak. Karena itu kita selalu berdoa, Allah Maha ma'awin alayna fi zakaratil maut. Selalu kita panjatkan di majelis jikir ini. Karena doa-doa diaminkan para malaikat. Tidaklah suatu kaum duduk di majelis ilmu, di majelis jikir. Kecuali mengundang perhatian para malaikat. Perhatikan dalam surah al ahzab ayat 41, 42, 43, 44. A'udzu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu zkurullaha zikran katsira wasaffihuhu buqratan wa asila walladhi yusalli alaykum wa malaaikatuhu liyukhrijakum minadhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima taghiyatum yawma yalqawnahu ajran karima dharkar dengan iman hai hamba hamba Allah yang beriman Berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang niscaya Allah merahmati kalian semua dan para malaikat pun hadir seraya. Mendoakan, mengaminkan doa-doa kalian Agar kalian keluar dari kegelapan Menuju cahaya Allah Sesungguhnya Allah sangat menyayangi Hamba-hambanya yang beriman Yang selalu berzikir kepadanya Salam dari Allah Pada hamba-hamba yang berzikir InsyaAllah berjumpa dengan Allah Yalqawunahu salam Husnul khatimah dan mendapat ganjaran yang mulia tafsirnya ganjaran mulia al janna surga makanya majelis dikir di antaranya disebut taman surga kenapa disebut taman surga Imam Nawawi dalam kitab al azkar menjelaskan karena seperti penghuni surga penghuni surga doa-doanya permintaannya diijabah sebagaimana doa harapan di majlis zikir insyaallah diijabah oleh Allah Allahu akbar walilailal ham inilah kalau orang cerdas berzikir karena zikir itu mengundang rezeki surah no 10 11 12 bahkan jodoh bahkan anak dan sejahtera bahagia bahkan kalau ingin minta turun hujan banyak islah nih Adipin bacakan ayatnya A'udzu billahi minasyaitanir ya rajim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaykum min dharrar wa yamlikuikum al-amwaal wa al-banin anhara. Mintu'amfun la kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nisjaya Allah turunkan hujan yang lebat, yang teratur. Kemudian Allah mudahkan kalian mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah. Lalu Allah jadikan anak cucu kalian, generasi yang solek soleha. Lalu Allah sejahterakan kalian. Itu Quran. Haji, karena itu ikhwa semua yang menyaksikan dimanapun. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Minimal 100 kali. Mau diajak sama Ustaz minta ampun pada Allah? Tentu mau. Karena semua kita ingin ridha Allah. Ingin rahmat Allah. Ingin ampunan Allah. Ingin hidayah Allah. Ingin berkah Allah. Kita ingin bahagia di dunia yang sebentar ini. Apalagi di akhirat nanti. Mari ayah, bunda, guru-guru yang mulia izinkan Arifin dengan kekurangan ilmu melayani zikir ini mari semua anak-anakku sayang kita berzikir beristighfar diri dengan selawat ini bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayo kita selawat dulu karena senang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita beristighfar ya nabi sallallahu alaihi ka ya Satsang with Mooji salam alaikah ya rasulullah ya rasul salat salam alaikah Mana silakan angkat kedua tangan. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menegadahkan tangan kepada-Nya. Tidak ada harapan yang paling besar kepada Allah selain Ridho Rahmat Ampunan Allah. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa merasa tidak berdosa berdosa. Ya Allah Ya Rabana, kau saksikan kami menegadahkan tangan kepada Ya Allah, engkau tahu semua dosa yang telah kami lakukan. Engkau tahu maksiat yang kami lakukan, bahkan yang kami sembunyikan. Engkau tahu orang-orang yang pernah kami zolimi, tapi engkau selalu beri kesempatan kami mohon rahmat ampunanmu. Sungguh ya Allah, tiada yang buat kami bahagia duduk di majelismu. Kecuali engkau mengampuni dosa-dosa kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Yang di rumah, angkat juga kedua tangan. Insya Allah, satu saja seluruh Indonesia ini yang mengangkat tangan di hijabah, satu saja seluruhnya diijabah kali Allah jalal jalal ampunilah seluruh dosa kami ya Allah astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal Astaufir Allah Al Azim, Astaufir